És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Jó reggelt lehet Köszönjük A vonalban Gyurcsány Ferenc Csak annyit szeretnék mondani, hogy kicsit indignálódott vagyok csak hogy értsed ebben a rádióval számolandó. Tesék? Rosszul aludtál Nem, nem, nem, Nagy ma rosszul Um, egyszer előfordult az, hogy valamiért nem működött a rádió, és sokszor előfordult ilyen, de aznap uh, varjulászóval, csak azért mesélem neked ezt a történetet a menekedő padpársodat, a átvit értelmében. Uh, Gyurcsány Ferenc van a vonalban, és uh, um, fölhívtam reggel, amikor háromnegyed hétkor, és mondtam neki, hogy sajnos a mai beszélgetésünk technikai okokból elmarad, és mondta, hogy semmi baj. Én meg minden átmenet nélkül elkezdtem vele ordítani, és mondtam, hogy hogyha semmi baj, én emiatt hajnal, hajnalán keltem fel, nagyon szerettem volna beszélgetni, el nem tudja képzelni, hogy mennyire dühös vagyok, hogy valami technikai jogból most ez a beszélgetés elmarad, és ő nem nagyon értette az egészet, ő túltette magát rajta, ez az az érzelmi hő, ami egyébként az én létezésemet beleértve a munkámat is jellemez, hogy ez jó vagy rossz, ezen lehet indítani, ilyen vagyok, természetesen igyekszem uralkodni rajta, de az, hogy engem az érzelmeim is befolyásolnak, valamint, hogy a munkám nagyon fontos, habár ma már nem mondanék olyat, mint korábban mondtam a lányomnak, amikor kérdezte, hogy szeretem, és mondtam neki legalább annyira, a munk, mint a munkámat, az biztos, hogy megkülönböztet azoktól, akik reggel máshol beszélnek, vagy írnak tisztel a kivételnek. Mindez azért jutott az eszembe, mert gulyás Gergely elaludt, vagy nem tudom, mi történt vele, és nem vette fel a telefont, és olyan hiány érzetem született, amit meg kell, hogy veled. Itt most pontot teszek. Ha valamiféle indignálódosságot hallasz a hangomon, akkor emiatt van valamit, hát valamit elmesélhettem neked, amit egyébként szerintem te nélkül is tudtál. Te én meg most éppen köcsém vagyok, félúton Belencébe, a Viennáli kezdődik csütörtökön holnap, és egy barátom, aki monokrom festő, is, egyik legjobb Magyarországon, nekik lesz kiállítása, és tudod, hogy mi a monokrom? Nem akarok hülyeséget mondani, hogy egy inkább hülyeséget mondani. Eh, eh, nagy múltja valahol száz éves egy Rocchenko mevezetű nyilván orosz kezdte a dolgot 21-ben eh, ahol el, teljesen eltűnik a figura eh, az abstrakciónak a vége és már csak színek vannak és textúrák meg környezet ilyen egy színű festmények meg két-három színű festmények, amit az én családom is kivöhög, mert hogy én csempéket eh, akarok megnézni mondják ezt nevezve és hát értem én a, a dolgod Na de azért mondom ezt el neked, mert hogy ez a festészet például nem úgy van, ami hatalmas szembezítvált ki az emberből hanem hát ilyen végtelen ábrándozás és nyugalom, hogy mi a csodát is akar csinálni, hogy lefestett egy vásznat vörössel, e, ez nagyon megy a monokromban a vörös, e, időnként azok e, e, áttűnnek, meg helyenként vastagabb a festék és van, az egésznek valamilyen és felszíne Tesszük több monokromót nézni, és akkor meg fogsz nyugodni. Ezt nem tudom, de látod például, hogy ezt most nem meséltem volna el neked, akkor én ezt most nem hallgathattam volna meg, te létszvennék néhány ember, csak azt kérdezett, hogy ez nekem érdekel-e? Vagy bennem az van, hogy én most nem fog tudni veled, ez, tehát ez az idő kimarad amiatt. Tehát nem fog a, a május esei beszédedből kevesebbet, kevesebbet fogunk tudni idézni? Nem. nem. Tehát az én szememben, vagy az én fülemben ez a résem, se ér kevesebbet, mint bármi más, és lelkem én nagyon szívesen beszélgetnék, meg annyi közéleti szereplővel, nem más helyet, hanem, hanem saját jogon ilyenekről. Mennyi időt fogsz Velencében tölteni? De hát azért tünk le köcsőig, mert hogy egy baráttal megyek Molnár Csabival, hát az politikusa is neki, 5 hónapos a gyermeke, amelyünk három, vagy az ön, meg inkább hat, és akkor bejebb vagyunk másfél órával Velencéig, mert este leérünk, holnap van a megnyitó, a főesemény, és akkor Pintex honlomot, amely megnézzünk, egy, -egy kiállítás, aztán visszaérünk. Neked Molnár Csaba a barátod? Hát nekem nagyon kevés politikus barátom van, e, így alakult, hát nem tudatos. A csabálykal mi időnként összejárunk itt családostól, e, köcsén is, tehát amikor nagy ünnepek vannak, meg a szünetek nyáron meg Szilveszter környékén, akkor, akkor együtt vagyunk. És egy évben kétszer-háromszor elmenjünk az innálom már egy politikus barátságnál, hogy mondjam, inkább sok, mind kevés. E, nem sörözni és burizni, hanem akkor össze. Egy válasz volt? De nagyon nehéz ez a barátság dolog. Igazad van, jó, hogy kérdezed -e. Én nagyon nehezen adom ki magamat teljesen. Tehát a, a legbelsőbb dilemmáimról én nagyon nehezen beszélek. Talán a klári az egyetlen, a Igen. Sokat beszélgettek? Sokat beszélgettek? Hogy a gyurcsányoknál olyan nincs, hogy hazajön a gyerek, és megkérdezik tőle, hogy mi történt az iskolában, és arra az a sztereotív válasz születik, hogy semmi? Ilyen nincs. <gül> olyan, hogy, hogy a kérdés kérdésre sokszor elhangzik, de a válaszok általában nem arról szólnak, hogy mit tanultak, vagy éppen felelt, vagy nem felelt, hanem kivel, véletlenül valaki belehallgathatna egy ilyen családi beszélgetésbe azt tapasztalná, hogy az a lingvisztika, az a közlési mód, ami ott van az alapvetően más, mint amit egyébként nálad tapasztalni lehet köztéren legyen a személyes, vagy médiabeli találkozás? Én azzal e, próbálok magamnak hizelegni, talán e, indokolatlanul, hogy éppen ellenkezőlek. Tehát én azon politikusok közé tartozom, akinek a nyilvános szövegei viszonylag közel vannak a köznapi szövegeihez, vagy ahogy mellett beszélgetek, és inkább hallgatók, mint beszélek, de kétségtelen, hogy után nem tipikus gyerekmeséket szoktam én mesélni a gyerekeknek, amikor igen picik voltak és oda keletülne a vágy mellé, és hát én nem édesvízi haltenyésztő vagyok, és ezért nem azokat a sztorikat mesélem el, az én történetem mindig a politikához közeliek, és hát még az a, hogy mondjam, Őrül dolog is megtörtént a lányom, az egyszer lányom az annak, aki hát messze nem a közület iránt leginkább érdeklődő gyerekeim között van, akkor azt kérdezi őt évesben, este, hogy te papa is akkor mi van most az NDF-el? Azért hát lássuk be, ha hát nem ez szokványos történet, hogy begyüktessem a hallgatókat, ez nem egy borzasztó kérdés, mint hogyha vadász lennék, és azt kérdezte a gyerekem, hogy te papa is ott az naréten megjelent az a hétágú, agancsa rendelkező. Nekem erről az jutott az eszembe, hogy múltkor a 21-es buszton egy Pongrác nevezető, de nem mondanám meg, hogy mi a másik keresztneve, de nem tegnap volt, meg bele volt a feleségek, egy igazi nagyúri dáma volt valami állatprémben, és ugye eszembe jutott a látványukról, ami egyébként egy napközbeni látvány volt, és úgy voltak föltözve mint ha operába mentek volna, és nagyon elegánsan viselkedtek. Maga a 21-es busz egy nagyon érdekes látvány, mert szerintem például a fajlagosan ott lehet a legtöbb elbukott... Szabadság helyre fel, ugye? Köszönség? A szabadság helyre megy. Igen, Igen, igen, igen, de nagyon sokan, tehát olyan emberek, akiről fel se tételeznéd, hogy tömegközlekednek Székely Gábortól, Raskó Györgyig, közlekednek ezen az autóbuson. általában nagyon sokan olvasnak ebukon valami angol, francia vagy német szöveget miközben időnként lehet halaggatni a mormolását az autóbussofőnek én a hétvégén Kievben voltam pár napig és ez teljesen hihetetlenül hatott rám nagyon sokat beszélgettem egy családdal találkoztunk és hát kérdese voltam még így. Hihetetlen intenzív öt napot töltöttem, azért kérdeztem, hogy vajon mennyi időt lesznek Velencében, illetőleg, hogy ha onnan visszajöttek, akkor vajon az a pár óra vagy másfél nap, ami ott töltöttök, ha egyébként ez megválaszolható, akkor tudsz arra válaszolni, hogy egyébként, ha elhagyod az országhatárt, akkor ugyanabban a hangulatban jössz vissza, vagy pedig hatrád az a környezet olyan mértékben, hogy átmenetleg rácsodálkozol arra, amiben egyébként a hétköznapok múgyán együtt élsz. Jó messzebb menni. Én nem eszem minden nap az országüsszes fájdalmát, és nem vagyok egy állandó panaszkodó fajta, de kétségtelen, hogy ma ezt egy rosszabb hangulat országnak gondolom, és jó ebből kicsit kimenni, és jó úgy sétálni hát a riadó mellett, hogy nem néz meg mindenki, és nem kell elkerülnöm az emberek szemét, annak érdekében. És az milyen érzés, hogyha készítenek rólad és Molnár Csabáról egy fotót, akkor a blikasz lehoz és tízezer forintot kap majd, a elkészített. <síns> Um. Tehát én például Habony habonyárpád lennék, számomra Habony Árpád egy nem létező ember, tehát uh, a honpól egyszer találkozott vele, de nem kérdezett tőle, ő az én barátnőm, és kérdezték, hogy miért nem kérdezett tőle, semmiségű, és mondta, hogy miért kérdezett hogy nem ismeri, uh, de én sose találkoztam vele, de mindig arra gondolok, amikor különböző helyeken lefényképezik, hogy én baromira nem szeretném, hogy a tízezer forintté lefényképeznek, de hál' Istennek nem szokott lefényképezni. Um. Annélkül, hogy pistáskodnék, én például azért nem szeretek járni Magyarországon mondjuk termákföldökbe, miközben egyébként sem szeretek melegvizekben csövetni, de hát még el lehetne képzelni, hogy elmegyünk egy évvel egyszer, mert hát, hogyha más szeretnének a gyerekeket, illetve ári. de nem szeretném, hogyha ott valaki csinálná egy fényképet, és nem bemutatnánk, hogy néz, tehát a gyógyszernek már lók a feleke, és akkor ez hogyan néz ki. Igen, hát nem akarom így magam is nyilván És amikor múltkor a Facebookon közölted a gyermekeddel való fényképet, és annak mindjárt elkezdődött ez a cukiskódó magyarázata. <gül> Igen, de ez én, néz természetes, oda kép nem azzal a szándékkal készült, hogy kirakjuk. A Clarin-nak a kezében az iPhone az eldörrend, és nekem is őszintén szóval nagyon tetszett a kép, és akkor azt gondoltam, hogy na jó van, vessünk véget annak az Ilyen áradatnak, hogy engem még soha nem láttak a gyerekemmel együtt, mióta megszületett, mert hogy nem akartam ebből ugye csinálni. De most akkor ezt persze megcsináljuk, ez egy jó kép menjen. És a drámai, hát megnézték 350 ezeren, <tosz> annyi utat így se, hogy a szépen mondják ezt De ilyen közökben, Soha politikai szöveggel, ilyen ricsert nem érnénk el. Miközben még úgy mondom, hogy ilyen like vadászat az, a szándékok között nem volt. Elégítsünk ki egy igényt, akkor túl vagyunk rajta, egy darabig nem kell ilyen gyerekes cukiképet megmutatni. Nem nagyon értettem annak az okát, amikor talán jól mondom a nevét Orbán Gáspár közé tette egy hírt, hogy ő Németországban fog tanulni, aztán kidört, egy médiahek, és nem nagyon értettem, hogy ez egy, miért egy médiahek. A te gyerekeid közül most éppen momentán hány tartózkodik külföldön, ha tartózkodik egyáltalán? Senki. Anna és Tamás is nagyon korán a szülők, meg a nagyszülők példáján elmentek Németországba egy-egy évre, ilyen tíz egy éves korban, igen legébként korán is hazajöttek nagyon jó némettel, aztán középiskolában pedig az egyik elment Franciaországban egy évre, évre a Amerikában egy évre, de most 11-esek, ugye a régi logika szerint harmonikus gimnazisták és itthon vannak. Az egyik állami gimnáziumban, az ötfősben a másik pedig egy alapítványiban az alternatív közgazdaságban, az AKG-ban, bár nincs ilyen, pedig a közgázon Van-e annak üzenete, vagy nincs jelentősége, csak a hazai beszédmódor miatt lehet, hogyha egy fontos embernek legyen az miniszterminiszterelnök, miniszterelnök, aki egyébként naponta politikai üzeneteket küld a népnek, több gyereke is külföldön tartózkodik, tanulási vagy életcélból? Nem tudom megmondani. Kell. Én, én, én pártolom, hogy gyerekek menjenek el valamennyi időre külföldre, tanuljanak meg nyelveket, kultúrákat, és hát én magam is pokolian tartok attól persze, hogyha valamelyik gyerekem négy-öt éve külföldem az egyetemre, akkor már nem fog visszajönni, de nem kétséges, hogy nagyon kevés magyar egyetem van bent az európai legjobb százban, például a Szegedi József Attila Tudományi Egyetem, ha még így hívják, ő például ott van és nagyon jó minőséget produkál, de azért az, az a helyzet, hogyha valaki igen jó életindulást akar, akkor érdemes megfontolni, hogy külföldre megy persze. Nem keresem ki az összes papírt, de a Gulyás folytatott beszélgetésben lehet, hogy szerepet kapott volna az, hogy nemrégen volt egy nemzetközi konferencia az új alkotmányról, ahol egyebek között azt mondta Gulyás Gergely, hogy megalapozatlannak bizonyultak azok a vádak, amelyek elnöki rendszer bevezetésével, abortusztilalommal vagy az alkotmánybíróság megszüntetésével riogattak az új alaptörvény elfogadása kapcsán. És ez csak onnan jutott az eszembe, hogy a tegnap az origón megjelent, az ismétlés szempontjából a tegnap nem lesz mérvadó. Talán Kovács András tolából megjelent interjúban több helyen is szerepel ugye az a halálbüntetés, amelyel kapcsolatban társadalmi vitát kezdeményezett Orbán Viktor, és arról volt szó, hogy ez mennyire fér bele, mennyire nem és védi természetesen a Mundér becsületét, ahogy tudja Gulyász Gergeid. azt kérdezem tőled, hogy te például valamiféle, ki tudja honnan lévő fordulat miatt elképzelhetetlennek találod azt, hogy a kereszténydemokrata néppárt valamely felvetése kapcsán ismét szóba kerüljön az abortus Nem, sőt, sőt, azt inkább valószínűleg tartom, de egyébként egyetértek ebben az ügyben Orbán Viktorral, aki jól emlékszik egy pár évvel ezelőtti augusztus végi szeptember elei közös szakszerülésen a KDMP ellen felvetésére azt mond, Már történt meg annyi változás emberek gondolkodásában, ebben is előfordulhat, mint ahogy Magyarországon az elmúlt 25 évben már többször felvetették, hogy az abortus el Hát olyan Így, hát olyannyira, hogy ugye tegnap, te nap előtt olvashattuk, hogy egy új felmérés szerint a tárki készített ebben, nem, biztos nyilván nem független az elmúlt hétek vitájtó. A tárki készítette, az a bevándorlókkal kapcsolatos. Soha, igen, soha ilyen sokan nem gondolták. Jól beszélsz, pont ezt akartam kérdezni tőled, nagyon jól beszélsz, hol, hol lehet a határ? Tehát hol van az, hogy én azt mondom, hogy a gyurcsány ezt gondolja, okos fiudaton még nem fogom én ugyanígy gondolni. Hogy fontos, hogy az iskolázottság, miközben nem szeretném lenézni, minimálisan se nézem le azokat, akik egyébként úgy fogalmaztak a tárkinak, ahogy válaszoltak, nem tudom meg, nem, nem tudom megmondani ebben. De egy politikusnak ezzel többé-kevésbé tisztában kell lennie, hiszen ez az ő fennmaradásának az egyik záloga. Hát, sőt, sőt. Ez a egyik dolog, hogy alakítsa a társadalmi gondolkodást, az, az, az egészen szörnyű, hogyha közvéleménykutatásból csinálunk csak politikát, miközben természetesen tudni kell, hogy nagyjából mit gondol az a közösség, aki engem megválasztott, hogy vezessem. Két bajt lehet elkövetni, így aztán egy nagyon szimplassz mondatot fog mondani. Az egyik az, amikor valaki valakinek meg nincsen meggyőződése, megpróbálja szolgálni állam a közhangulatot, Ezeket szokták hívni a populista politikusnak, a másik pedig, akik e, e, nem foglalkoznak ezzel, és mondják maguk meggyőződését, azon a szándék, hogy megváltoztassák az országot, ők az eset többségében meg azt mondjuk, hogy Jó, de most nem arról van szó, hogy neked felteszem a Gulyás Gergelynek szánt kérdéseket, de mégis azt tették, hogy két mondatot idéznek a tennap megjelent interjúból. Az egyik is a halálbüntetéshez való hozzáállás, mondja Gulyás Gergely még egyszer Kovács András kérdésére, tehát még egyszer a halálbüntetéshez való hozzáállás, lelkiismereti kérdés, ahol nincs helye pártfegyelemnek más dolog kapcsán, vasárnapi zárvatartás kapcsán. Egyértelmű és világos pozitív gazdasági hatása van annak, hogy a magyar tulajdonban álló kisboltok nyitva lehetnek, így a számukra ez mindenképpen kedvező. Egy értékalapú politikai döntésnél sok esetben nem csak azt kell mérlegelni, hogy egy döntés népszerű -e, lesz-e rövid távú politikai haszna. Ez utóbbi, legyet értek egyébként, A lesz megalapozó állítás, azt hiszem, hogy hamis, nemzetközi példák sokaságából, Horvátországtól, Franciaországig ha akarod bele nem ragaszkodom hozzá, azt tudjuk, hogy akik ezt megpróbálták, azok inkább visszafelé mennek ebből a történetből, de azt én el tudom fogadni, hogy a keresztény demokratáknak van egy ilyen típusú meggyőződése, és a kormányon vannak, akkor ezt képviselni akarják. Ma úgy gondolom, hogy olyan élesen mentek szembe a túlnyomó többségnek a napi életvitelével, hogy ez túl van a határon. Én ezt az ő helyükben nem kényszerítettem volna ki, és csak az az értelmes választ látom valamennyire életeszerűnek, hogy a miniszterelnök nem akar tázusbelli teremteni arra, hogy a kereszténydemokaták megfontolják a koalíció elhagyását egy csökkenő népszerű fidesz kormányzás mellett, ezért megpróbálja kihúzni ezeket a tüskéket a koalíciós én a magam részéről nem tudom azt hogy egy heltai delet, hogy nem heltai darab volt, ahol egy feleség egyszerre játszanak színpadon, és állandóan veszekednek, mert hol a nő áll a férfi elé, hol a férfi áll a nő elé, és kitakarják egymást, ahogy ezt a színházban szokták mondani, én nagyjából ezt élem meg a KDM és a Fidesz kapcsán, és ebben a vasárnapi nyitvatartás, vagy zárvatartás, csak egy eszköz ahhoz, hogy a másikat hogyan lehet háttérbe szorítani, ha egyébként ő nincs sokat elől. És ezt elsősorban a szöveg alapján mondom, tehát én egyre korábban is nagyon figyeltem, hogy ki hogyan beszéltette. Te például ma, és ez elmúlt hetekben hát nem akarlak megdicsérni, de mégis ezt teszem, olyan mondatokat mondtál, amelyeket nem mindig szoktál mondani, vagy máshol, tehát nem nagyon hagytál e, arra lehetőséget, hogy az ember azt mondja, hogy ez itt most ő, üres buborékokat mond, amit a, a KDNP ezügyben tett, az számomra inkább üres buborék volt, és hogy ez mennyire az e, tennap zseniális választ adott Elsimó László e, a vasárnapi zárvatartást kapcsán, ugye felverült ugye a Balaton, meg a Velenceit, tennap és kiderült, hogy a hétvégén megevett egy tejföld reggel, ami egyébként a rakott lett volna, így aztán a rakott talán életében először, de mindenki szokatlan módon ebédnél, tejföld nélkül kellett megennie, mert ugye közelben nem volt nyitva tartó volt, és azt mondtam, oké, okay, rendben van ebben a konkrét példában benne van az, amit én ebben kapcsolatban gondolok, és ez csak is kizálog azért volt, mert elsimó László van olyan kedves, hogy ugyanolyan közvetlenül beszélget velem, mint te, és ennek következtében civil módon belement egy olyan gondolatmenetben, be politikusként biztos, hogy nem ment volna bele. Hát, de ez nem baj. Szóval én, én, ha valakinek van tapasztalata, nekem van arról tapasztalatom, hogy milyen kockázatos, hogyha összekeverednek a köznapi viszonyok, a közéleti viszonyokkal, és e, nincsen semmi különbség nyelvhasználat és logika között. Ezzel együtt miért? Hát normális ember a túlnyomó többségünk, én nem ismerem elsimond, amikor e, pár hete összefutottam bele a ATV reggeli műsorának e, apropóján ott a stúdió előtt, akkor Tíz mondatot normálisan tudtuk látni, hogy fáradtan nézzel ki, nem aludt a gyerek, mondja ő, és akkor így élünk, meg úgy élünk is, akkor nem szem aztán be kell mennem. És ez, és ez rendben van, és az a jó, ha ilyen lenne a világ, és szóval még az is belefér, hogy együtt kimerik a politikai kérdésekben, érték alapon, már nem tudom, Jó, akkor ahhoz, hogy a viszonyuljunk, hogy azért nem szállnak le az Altuszról, se Trócsányi László, se Pelszné Gál Ildikó, se Lázár János, se én mondjuk azt nekik, hogy ha Hát e, nyilván ők úgy ítélik meg, hogy ezek a politikai érdekük, e, ez motiválja az élet cselekedetüket. Ez engem például a nem zavar. Ha valami zavar, akkor az, hogy ilyen hajnalik előként értettem a e, kölyüköt, e, és tudtam, hogy a vadai ágima bemegy a közvádjúba beszélni a május 1-i szövegemről. Arról még beszélünk majd három mondatot, hogy bele fogunk sérülni. Majd igen. látod, hogy beleférünk-e. Ma távirányítva vagyok, hogyha nincs hangmérnök, hogyha befejezed, akkor légy szíves, ezt mondjad, mert egyébként a hírek fognak bennünket befolyásolni, és azt nem tudom arréptenni, figyelmi. Ak akkor jól van. Na, szóval az Ági miatt hallgattam a kosútrágyot, amit nem szoktam, és hallom a hírekben, hogy persze, és nem tudom, kicsodák, mondják ezt az 5 millió dollárt, vagy eurót. És a szerkesztő véletlenül sem teszi oda azt a tényt, hogy ez nyilvánvalóan hazugság. Mert sokszor elmondtuk, hogy itt szó nincs arról, itt. Egy ilyen pro program, amit most csinálunk, az pár száz eurós megbízás. De bele az képzelni magadat annak a riporternek a helyébe, aki tisztában van ezzel a reagálásoddal, mégse teszi fel? Az ő helyébe inkább igen, mert hát kiszolgáltatott a szerkesztőknek írják a kérdéseket előre, hát látom most már sok éve járunk ilyen helyekre. A szerkesztő nem tudom elképzelni magamat miért megy bele nyilvánvaló hazugságok terjesztésébe, és miért nem teljesíti a kötelezettségét, hogyha ezt mondja a Persznő, akkor legalább mellé teszi, hogy Persznő ezen állítására X XY, ráadásul ezek elérhetőek nyilvános az adatok, amely szerint ez is ez történt. Miért hazudnak a mi pénzünkön? Ez e, e, hát korábban felháborított volna, ma inkább úgy megjegyzem neked, mert neked lehet ilyeneket mondani, hogy teljes értetlenség állok ezelőtt, hogy Hát ilyen lett a magyar nyilvánosságnak. Hát hogy ilyen nem, igen, igen. Nézd, én hasonlót éltem meg, ugye én nagyon sokat beszélgettek privát és emberekkel. Most a Simicska Birodalom e való szakítás kapcsán az új magyar nemzetnek, aminek talán szeptemberben lesz új neve, mert nem marad meg a napi gazdaság. Ott a jobboldali e, újságíró társadalom e, olyan mértékben van megosztva, mert alapvetően mindenki átmen a napi gazdaságba, de nem hívnak annyi embert. A többiekről nem tudják eldönteni, hogy akkor ők most kegyvesztettek-e, mert valójában a Simicskával való együtttartás senkinek nem érdeke, de ugyanakkor a gázszámlát ki kell fizetni. Igen. Nem hozott még az Orbán ilyen mértékben zavarba értelmiséget az újságírók társadalmában, mint most beleértve, hogy egyszer már ugye volt egy lapegyesítés a magyar nemzet, és talán a, egy, egy valamilyen, valamilyen másik újság kapcsán. Ország, új Magyarország, nem tudom, nem, mindegy, igen. De tökéletesen meg vannak osztva, és én nem élek vissza azzal a bizalommal, ahogy egyébként irántan vannak és beszélnek valamit. De 10 vagy 20 évvel ezelőtt ilyenkor én is a mondani mindenfajta elköltsi szöveget. De én azt egy fontos évnek gondolom, amit te mondasz. Beleértve, és van egy nagyjából még egy percük, akkor a reklámot kiszedem, csak hogy lássad, hogy egy milyen rádióba beszélsz. Azt kivettem. Tehát, hogy gondold el, hogy most az állam piaci körülmények között oda fogja majd adni azokat a reklámokat, amiből ezt fel kell tartani, hiszen a piaci viszonyok nem fogják fenntartani a napi gazdaságot, és akkor milyen piaci társadalomról beszélünk egyébként úgy általában? Az ő fejükben nincsen erős állami újraelosztás van, alapvetően hatalmi érdek alapján. A hatalom érdek az nem is feltétlenül pártérdek, és nincsen szó értékelviséről, mint Bújás Gergely mondani szokott. Az a regnáló hatalom videk közve hatalmi érdeke, hanem meg kell teremtelni a nyilvánosságát, akkor milliárdokat fognak a mi pénzünkből oda tenni. Jó, de ennek az analógiáján a többi ö, ö, piaci viszony se piaci viszony, és azt az emberek tudomásra veszik, mert elkezdenek a politikai nyelvén beszélni, és ez maga a borzalom. Ezt nem gondolom ennyire erősen, minden. Nagyon sok minden piaci viszony alapján működik. Hála jó Istennek. De figyelj, hol piaci viszony az, ahol az illatos úttal kapcsolatban elmondja nekem a polgármester, hogy mi mindent kéne tenni ö, a jogszabályalkotás terén, majd egyszer csak Lázár János, a jó ember, a szó jó értelemben, egyszer csak azt mondja, hogy a nép érdeke így kívánja, akkor tessék. És akkor hirtelen mit fog majd mondani Báska János, aki korábban a jogszabályalkotásra beszél? Igen, de ezek ez, ez, ez, ez kivételek azért. Na. Szóval a, a... El kell, hogy köszönjek, a gép nem ad több lehetőséget. Nem volt reklám, és nem volt előzetes. Ilyet csak te kapsz. Jövő héten hívlak. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon hallottál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 Jó reggatlan! Szóval ott van például Kiev, ugye, rá most ez a Kijevi utazásot utazás, ott voltam a hétvégén, meg még pár napot nagyóhatott. Ott van Kijev, ugye az ember azt hallja, hogy ö, háború van, erre bevásárlók bevásárlóközpontba, ahol olyan márkák vannak, amilyenek Magyarországon a legelegánsabb áruházakban sem. Um, vannak vevők, és azon gondolkodik, hogy, hogy akkor neki itt most abban a módban, ahogy egyébként az ember külföldként létezik egy városban, belélt vagy van gáigja, aki ismeri az ottani körülményeket. Milyen mértében kellene, hogy átérezze mindazt, amit egyébként Duroneli Péterrel beszélgetve átérez vagy, vagy gondol, hogy neki át kéne éreznie. De gondolom, hogy a gazdaságban általában te megéled ezt, tehát ez ugyanolyan dolog, mint egy beteg ember, akivel ha találkozol, lehetséges, hogy ha ránézel, nem látszik rajta, hogy beteg. Vannak olyan betegségek, amelyek látszanak, és vannak olyanok, amelyeket lehet balástolni. Hát, hogyha elmész egy jelentős társadalmi egyenlőtlenségekkel jelentő társadalomban, országos fővárosába, akkor valószínűleg ezt tapasztalod, amit most kielveszünk. De jól beszélsz, mert egyébként azt, amit most mondtál, azt én nem mondtam, és tényleg, amit mondasz, az tökéletesen igaz. Hát azt mondom, hogyha elmégy, sose jártam Kínába, valószínűleg elmény vidékre, falvakban, nem tudom, milyen népességszámot neveshetünk falunak Kínába, de elmét elmény találva, ilyen helyre, ugye, egészen elképestő viszonyokkal találkozom, és hogyha elmény shanghai meg Pekingbe, akkor meg gondolom állsz a dolgokat, amiket még soha életedben sem. Még akkor is, hogy ha már játszál nem tudom, érdekes helyen Tadagországba. Egyébként pedig az ukrán háború az, ami... Tehát nem tudom, ki mit gondol a háborúról. Szerintem a legtöbbünknek a háború felfogása az, mivel, hogy szerencsére nem tök meg. Ez egy ilyen második világháború szerű topális valami, amiről hallottunk a szüleinktől, meg a nagyszüleinktől. És közben ez a konfliktus ez sem más, ez egy regionális dolog, ami bizonyos részeit Ukrajnának gyakorlatilag érhetetlené teszi, és olyan lehet mint Budapest volt 44 ben vagy 45 elején, a többi részén meg, meg értesen leszed. Azt is hallottam. Elvisszik a 20 éveseket meghalni, hogy ez benne van. Igen, de azért kiderült, hogy még ebben a határővezetben is uh, van élet, tehát oda visszatérnek az emberek sokkal nagyobb számban, mint az ember gondolná, valamint, hogy az onnan való elvándorlás másik oka pedig az, hogy az oroszok azok valami letelepedési támogatást adnak, hogyha valaki távol keletre megy, és ez egy olyan jelentős összeg, amiért az emberek ott hagyják az otthonaikat, és nem a háború miatt mennek. Tehát meg annyi olyan újdonsággal... Uh, ott hallotta, ami természetesen az ember itt nem biztos, hogy hall Hát igen. igen, meg a másik az, hogy hát, az embernek az otthonát elhagyni, az nagyon nehéz dolog, tehát hogyha nincs valamilyen pozitív megerősítés, mint ez, a, ez a, az oroszok számára, ez a távolkerti program, akkor mondjuk egy, egy otthoni ukrán, vagy akár egy orosz is, akinek valamilyen furcsa, és már számára is megmagyaráztatlan identitása van, az, az nehezen hagyja ott azt ahol ő születik, hova menjen, Tehát, ha máshol menjük, semmilyen nincs, legalább van egy tetél a feje fölött, olyan, amilyen. megvannak meg vannak is színök, amiket is azért ezek, ez, ez, ez egy nagyon nehéz dolog. Most ez egy hod, bonyolult ugrás, de azért annyira nem. Ugye sokat lehetett olvasni arról, hogy a temploton az, amelyik Ukrajnát is fenntartja, és az elmúlt időben olvastam arról, hogy a Templeton mintha Magyarországhoz másképp, féleképpen viszonyulna, mint eddig, de nem akarok olyan mondatot mondani, amiből nehéz lesz kiátrálnom. Hát igen, arról van szó, amennyire én látom, hogy hát ugye leestek a magyarországi kamatok, és ugye abban viszonylag relatív magas kamatok miatt jött be a tempet a Magyarországra, abban víza hogy Magyarország egyébként fizetőképes lesz, tehát hogy Isten igazából ha lejárat itt tartja a akkor akkor ez a magas hozam ez igazából kvázi nulla kockázat mellett ad neki hozamot, és hát Magyarországnak leestek a de Magyarországon lehessenek a kamatok, nem csak a forint kamatok, hanem a bevizadóságnak a kamatai is, nem csak Magyarország, hanem bármi másé. És ezen kívül, ha jól tudom a tempeton a tempeton -hoz már nem beáramlik a pénz, hanem némi visszaváltások vannak, ennek is kell fedezni. van egy portfólió átrendeződés. tehát az igazából soha senki nem gondolhatta, hogy, hogy akár a Tempeton, akár már... Milyen következménnyel járhat? Hát ez ö, nem biztos, hogy lesz látható következménye. Ugye a, ha Magyarország ez a finanszírozási szükséglete lényegesen alacsonyabb, mint korábban volt, akkor tudja kezelni. Ezt a helyzetet, illetve a templeton helyett vannak mások, akikhez. És a Tebetontól elmegy a pénz, akkor valahova megy. Tehát lesz valaki más, aki, aki valamilyen formában érdeklődést tarthat olyan eszközökre, hogy magyar állam, körülökigben letartoztatunk. Te a pénznek a mozgását látod úgy, mint a geológusok a föld alatti patakokért? Nem, nem abszolút nem. Mert annyira nem tudjuk ezt végigkísérni. Figyelemel, de. Szerintem egyszer már kérdeztem tőled, de legfeljebb kétszer megteszem, hogy ez egyébként vannak látnoki képességgel meg áldott emberek. Vannak, akik ezekre viszonylag jó találati aránya ráéreznek, akik azt mondanám. Tehát, hogy ezt ilyen láthatói képességet nincsenek, olyan, aki nem követ el hibát, olyan sincs, nem hoz rossz döntést, vagy nem vondra el rossz következtetést, vagy, vagy akivel soha nem történik olyan esemény, hogy, hogy tényleg valami előre nem látható dolog, ami a, a számításaik felrúgja, ilyen nincsen, tehát hogy vannak, akiknek úgy nagy általánosságban jó, hát ez azért is az eszembe jutott, mert hosszabb idő után e, visszatértem a te blogodra, az közben az Egon alapkezelő blogja lett, mert az korábban, mintha nem lett volna az, vagy mindig is az volt? Mindig is az volt. Ez nem egy ilyen magán blognak indult? Nem, nem, nem, Nem, nem ez elindult, ugye több helyen csinálnak blogot, ez valami, hogy egyébként a, a, a, a cégnek a véleményét, vagy a befektetési csapat véleményét, lehet rajta végigkísérni, meg a dilemmáit, meg a gondolatait, meg persze van egy marketing jellege is, és itt is de nem elég, elég dögöse ment, mielőtt jöttem, és engem ez úgy mindig is egy kicsit úgy érdekelt, meg úgy motivált, ezért ez kicsit talán életet adtam neki. Uh, hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy az utóbbi időben uh, megejtett írásaidat értem. Kösdekintettem, amikor meglátom ezeket az ábrákat, akkor mint egy matematikai feladványnál uh, meghátrálok. Igen, most sok az ilyen technikai dolog, ami igazából ténylegesen a piacokról szól. Jó, de akkor nézzük Ön... például a következő verset, Duronelli Péter verse, gyengül a dollár, vagy erősödik az euró, most az ehhez fűzött grafikont nem fogom tudni közzétenni, de mi a helyzet? Hát ugye itt az volt a kérdés, mert mindenki azt nézi, hogy az euró-dollár árfolyamot merre egy. Hát most éppen tart. Igen, tehát ugye nem csak egyféle, tehát csak két van a világon, az euró meg a dollár, hanem, hanem van egy csomó más is, és, és ugye ebben az esetben a kérdés az, hogy vajon az euró, korábban azt láttuk a tavalyi évben, mondjuk így, tavaly évben egész mondjuk idén, februári-márcsi, hogy a dollár elősödött gyakorlatilag minden szebben. Euróval, angolfonttal, forinttal, amit el tudsz képzelni. Nagyjából ez tudsz színe. Ez ugye azt is mutatta, hogy az euró-dollár árfolyam az egyre lejjebb, lejjebb és lejjebb jött, tehát Igen. De kevesebb esett kellett egy euróért. Hogy arról az, hogy eléri az egy per egyet, de most egy per távolabb van tőle, mint korábban. Hát most egy kicsit távolabban tőlem, mint korábban, és akkor ugye most elindult egy, az eurodollár ártamunk nézi valaki, akkor azt látjuk pont az ellenkező irányon megy egy dolog, tehát mintha ugyeire több dollárt kell adni egy euróért, ami egyébként mint, mint, mint hogyha a dollár, és akkor ez a kérdés, hogy most ez tényleg a dollár gyengül mindennel, mindennel szemben, miután mindennel szemben erősödött a vaj, akkor most ez pont megfordult el. Tehát teljesen más dolog történik, a dollár az mondjuk kvázi tagnál, úgy átlagosan, Viszont az euró, amelyik igazából a tavalyi évben nem csinált semmit, az elkezd egy kicsit magához és erősödni. Ezt láttuk az elmúlt néhány napban, de ezek ugye néhány napos folyamatok, és ami, ami Isten igazából még, még minket befektetők is, akik valami van egy ilyen időhorizontunk, mint időhorizontunk, a, mint a gazdaság többi szeretőjének, még mindkét is kevésbé érdekelő nap, napi szinten hova megy, Nyilvánvalóan, hogyha valaki gazdasági döntéshozó, és van egy vállalkozása, amivel nem csak 2015-ren következő évekre is gondolkozik, akkor nek számára még kevésbé fontos, hogy átlis közepétől től május közepéig nem ment az átszám. Tehát, hogy ennek nincsen olyan nagy, nagy jelentősége ezek kicsit, inkább ilyen, ilyen gondolkodások, amiket... És mi, mi a tendencia? Tehát mit fog hozni a jövő? Ugye a múltkor, amikor beszéltünk, még arról volt szó, hogy a dollár az folyamatosan javulni fog, és most ez egy ponton megállt, és onnan csökkent. Hát ugye arról volt szó, hogy a dollár erősödés az jelenzően nem sok dollár erősödés volt az elmúlt 40 évben, kétszer volt komoly, jobb dollár erősödés. Mind a kétszer évekig tartott, és, és nagyon sokat erősödött a dollár. És hát én most ugye azt gondolom, hogy ez egy, ez egy ugyanolyan periódus, hogy ez egy évekig tartó dollár rend. Amiben van egy pillanatnyi csökkenés. Hát egy pillanatnyi, vagy akár, érted mondjuk, hogy egy deviza megy 7 évig egy irányba, úgy nettó, akkor nem van, hogy akár ebben a 7 évből akár egyben éppen a másik irányba megy, tehát ez, ez úgy, úgy de nem van a fakliba, Eztől még egy alapvető trend, amit a gazdasági mozgások, igazi, igazán fontos gazdasági mozgások meghatároznak, ezért nem változik meg. Azt kellett látni, hogy erről aztán beszéltünk is, hogy, hogy azért az, az nagyon ritkó, hogy fél év alatt olyan nagyon-nagyon sokat erősödjön a dollár, mint ahogy történt ez a tavaly, tavaly nem tudom én, augusztus és idén, február között. Mint a kicsit ez a trend, ez kicsit ki túl lett volna húzva, túl, túl ment, akkor kicsit visszakorrigál, lehet, hogy eltököl hetekig, hónapokig, lehet, hogy idejében nem történik semmi, de mégis, hogyha majd 2020-ban visszanézzük ezt a fényúdustakot, akkor lehet, hogy azt fogjuk látni, vagy én azt gondolom, hogy azt fogjuk látni, hogy ez olyan, mint ami volt a 80-es évekből, ami volt 90-es évek végén ugye képzett egyig erősödött a dollár. Akkor 82 amerikai centet adtak egy euróért. Mit tud a Rudiger Dornbusz, ha idéztel tőle? Ő egy nagyon-nagyon neves ö, közgazdász volt, aki Bakró, ilyen félig-meddig elméleti, félig-meddig gyakorlati szakember, aki a nemzetközi ö, ö, ö, Nemzetközi makroekonomént, ilyen külkereskedelem, ezzel kapcsolatos deviza árfolyam elméletnek, illetve a tőki áramlásokhoz kapcsolódó elméletek, ebbe volt ő, ő nagy, nagy koponya, nagyon komoly, mostani komoly elismert közdozdászok tartják őt így tanítómesterüknek, akár azért mert együtt dolgoztak, akár azért mert olyan sokat tanultak az ő munkájából. És az idézet... Hát ugye az idézet az ugye arról szól, hogy a, a gazdaságban néha a dolgok sokkal néha sokkal hosszabb ideig tart, mire egy dolog megtörténik, mint hogy gondoljuk, de amikor elkezd történni, akkor viszont akkor viszont sokkal gyorsabban lezajlik, mint hogy ezt mi el tudjuk képzelni. Uh, amikor te... Nem tudom, másét nem néztem. Tehát én mondom, minden nap kísérleti és minden nap utolsó adás, és vannak ilyen állandó szövegeim. Ami a te bejegyzéseidben van, hogy aprós betűs rész a nap grafikonja, nem feltétlenül ez fontos folyamatot, egyszerűen csak a szerző számára érdekes esemény folyamat, grafikus megjelentése, nem előrejelzés, nem normatív értékelés, csak egy ténye sok közül. Ez mindenki írásában megjelenik, vagy csak a tiédben? Ezt én raktam be. Ezt én raktam be azért, mert. mert... Az, az, az, a, az a törekvésem, hogy minden nap kerüljön fel valami tartalom. Tehát legyen valami. És véletlenül gondolja valaki azt, hogyha ő ennél fontosabb dolgot lát, hogy akkor azt mondja, hogy te hülyeségekre figyelsz, te éppen erre figyeltél föl. Én most éppen erre figyeltem fel. Mindig van három-négy dolog, ami, ami így nekem így rajta van a listán, hogy az napokban kéne róla írni, vagy lehetne róla írni, most is van. Elmondható például az hogy amikor egy írás így születik és most nem a bölcsességre gondolok és nem is feltétlenül a, a, a gyengül vagy erősödik a dollár, hanem van itt egy másik bejegyzésed, de ez az itt a várva várt korrekció, ami aztán végképpen számúra felfoghatatlan, mert meghaladja az én pénzügyi ismereteimet akkor valójában mi mindenre nézel rá, aminek kapcsán aztán elkezdesz összefüggéseket keresni? Hát mindenre, amire dírok Jó rendben, akkor be! Hát alapvetően ugye mi, mi azt nézzük, első helyen is ez a legfontosabb egy befektető számára, aki napi szinten foglalkozik ezekkel a dolgokkal, hogy, a, hogy azok az árak, amiket látunk a piacon, ezek lesznek devizuárfolyamok, részvényárfolyamok, nyersanyagárak, kötvényhozamok, azok hogyan viselkednek, hogyan reagálnak bizonyos eseményekre. Uh, nyilván ezen kívül van egy, van egy hosszabb távú ilyen fundamentális dolog, vagy valamiről azt gondoljuk, hogy olcsó vagy drága, hogy, ezt, hogy a makrofolyamatok támogatják el az áremelkedést, vagy éppen, hogy az áresés irányába mutatnak. Hát vannak ilyen, ilyen, elke, van ilyen elkezelésünk is, és ez, ez a háttérben ott van, tehát ugye ez, ez a mi kiindulunk, de azért nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy vajon a piaci mozgás visszaigazolja e azt éppen, amit mi gondolunk. Nincsen olyan dolog, ami elkerült a figyelmünket, és amiatt a mi alapvető értékítéletünk esetleg nem jó. Tehát mindig De ezt hova kell nézni? És... De ezt hova kell nézni? Most mondjuk egy nagyon egyszerű dolgot. Ha azt gondolod, hogy erős lesz az európai gazdaság, és ezért jók lesznek a vállati eredmények, és ezért jó lesz a majd és a részvénypiac meg elkezd esni, mint a kő, akkor elkezdesz azon gondolkodni, hogy vajon, vajon mi az, ami, ami ami ezt okozza, hogy... Jó, de ez most az előbbi idézettel összefüggésben ez egyik napról a másikra, vagy pedig ez egy hosszabb folyamat része? Ez egyik napról a másikra, és ugye például egy ilyen esetben, amikor történik egy részfinációja a mesést, hiszen most Európában meg mindenhol a világban, az elmúlt egy-két hétben, mondjuk, tehát hogy ez egy hosszú féléves áremelkedés után jött egy ilyen periódus, nem tudjuk, hogy most meddig tart, akkor, akkor elkezdünk azon gondolkozni, amik még muszáj is gondolkodni, hogy most történt-e olyan fundamentális dolog a világban, ami amiatt, um, át kell gondolnunk azt, hogy tényleg érdemes el most középtávon erősen részvények fele fordulni. Vagy pedig egyszerűen arról van szó, hogy, hogy ö, olyan mértékű áremelkedés volt, ami után 21-et Ugye hiszen ez a görög ügy, hogy akkor most, most azon paráznak, hogy most fizetnek a görögök, vagy sem. Ha nem fizetnek, akkor az fontos esemény, vagy sem. Ugye nekünk erről van egy elméletünk, de... De nem biztos, hogy ezért ezzel... Jó, vegyük ezt a görög történetet, és igyekszem lojális lenni ahhoz a helyhez, ahol dolgozom, nem lesz nehéz, de ezzel együtt a ha hallgatja a tulajdonos nyilvánvalóan nem biztos, hogy örül a párhuzamnak, az ember itt tapasztal egy helyzetet, és abban vannak elmozgások jobbra-balra, de nem képzel el jelentős változást, kizárólag abban az esetben, ha a dolog megszűnik, vagy ha valaki megvásárolja a rádiót, abban az esetben nyilvánvalóan jelentős változások következnek be amikor Görögországra tekint az ember, akkor alapvetően független attól, hogy jön egy sziriza, vagy megy a sziriza, mi az, amitől azt gondolja, hogy azok a változások, amikről beszél, azok érdemiek, vagy gyakorlatilag azt teszik lehetővé, hogy ahogy eddig a hétfő után kedv és a kedv után szerda jöjjön, talán érthető voltam. E, igen, egyébként ez a Görögország, ez egy pontosan jó példa arra, amit mondtam, ugye mi azt gondoljuk erről az egész örösszoriról, hogy valószínű e, ezt egy, egy újabb adósság átrendeződés, átrendezés, és ezt most nevezhetett csődnek, vagy bárminek, ennek többféle módja van, nem kerülhető el. Az sem kizárt egyébként, hogy, hogy valami egészen szélsőséges megoldások fognak fordulni a görögök. Tehát az erózónában való kilépésre, bár én nem tartom ezt valószínűleg, de nekünk az elméletünk itt, most így azt raktuk össze a legjobb tudásunk szerint, hogy a görögország fizetésképtelen lesz újra, és egy újabb, a korábbiaknál még jelentősebb adóság átszultúrásra lesz szükség, akkor mi azt gondoljuk, hogy ez, ez egy ez görögországi esemény lesz, és ez sokkal kell, és nem fog igazából olyan fundamentális problémákat okozni mondjuk az európai bankszektorban, amiatt tényleg kényszerülnek a bankok, és amiatt lesz hogy újabb újabb 2008. Tehát, hogy nem gondoljuk ezt. Há most kiderül, hogy a görögök már nem tudják fizetni a nyugdíjukat, és ki tudja, hogy mi lesz a következő válság törlesztéssel, és a piac meg emi emiatt eldob mindent, és elkezdenek esni az árak. Akkor ilyenkor el kell gondolkodnunk, hogy olyan a mi véleményünk az, ami revízióra szorul. De ez történik? Ez most egy példa volt, vagy ez egy, fel, vagy ez egy létező, vagy nem létező példa? Ez most ez egy létező dolog, mert időben az európai részvényár ami az el... Az összefüggésben van ezzel? Egy idejű. egy idejű. azzal, hogy a görögök azok... És akkor például jön egy elemző, mint te, és akkor okosan, vagy legalábbis arról, arról kezd gondolkodni, hogy a kettő között van-e összefüggés, mert egyébként nem feltétlenül, hogy van összefüggés. Nem feltétlen következik egyikből a másik. Ja, pontosan így van. Te nem biztos, hogy az a És akkor a te szakmai tudásod, vagy mi az, amivel kapcsolatban lehet, hogy nem értek... Elnézést belül egy kukocse azt mondott, hogy ez összefüggésben van vele, ez nem, és igazából akkor derül ki e, a különbözőség, amikor az egyik tovább folytatódik, a másik pedig nem. Hát az elmúlt években sokat foglalkoztunk mi is ezzel, néztük saját magunk is, olvastuk nálunk okosabb embereknek az elemzéseit, ezekből sokat, ebből valami szint, szintetizáltunk egy, egy saját véleményt, ami továbbra is azt mondja, hogy nem Görögország egy esemény az nem fog igazából olyan különbségeket okozni az európai konjunktúrában miatt a részénypiacot részvénypiaci kiratásainkat csak azért át kellene Jó, de a mostani esés akkor ezzel összefüggésben van vagy nem, vagy nem tudod? Hát, hát ez amit még nem tudunk, ez, amit nem tudunk és azt gondoljuk, hogy ha összefüggésben van és ha azért esnek a részvényárak, mert most a görögök, mert félnek attól az emberek hogy görögök csődben ennek, az egy jó azt kérdezzek kér, olyanokat, amit csak magamból kiindulva, mikor derül ki? Hát, hogy összefüggés van. Ebbe, ebben Isten igazából, amikor az egész dolog lezajlott, akkor derült, hogy az embernek igaza volt-e vagy sem. Sajnos ez egy ilyen... De mit sejtesz? Én azt, én azt gondolom egyébként, hogy igazából a nem az éresnek. Ha nem? Hanem a részvényekben van egy, egy természetes korrekció. Nem kizárt, ez a korrekció, ez is viszonyban meg Kicsit az árak előre szaladtak, és azt, azt gondolom, hogy a görögországi eseményekkel való egyidejűség az, az, az, az talán véletlen, és amikor a gazdasági sajtó megpró magyarázni, hogy mérestek az árak, akkor próbál mellé tenni valami eseményt, ami akkor történt, és akkor mellé rakja De én akadta volna azt is, hogy visszatértek a gólyák. Hát is. Szóval. <gül> Amikor arról van cikkezés, hogy a GDP növekedés az elkövetkezendő időben mennyire lesz hasonló, mint tavaly volt, mekkora lesz idén, és mekkora lesz jövőre, akkor permanensen azt kell a mi hallgatóinak, a te meg az én hallgatóimnak tudniuk, amit te egyébként a magyar gazdaság szerkezetéről beszélsz, illetve mondtál, ami egy bizonyos dologgal összefüggésben van, de nem egy klasszikus piaci e eredmény? A gazdasági növekedés az tipikusan egy olyan dolog, ami ahol több hatás rakódik egymásra. Egyik van egy hosszú távú növekedési potenciál, ami a demográfiából, a képzettségi színből, a lokációból, a kultúrából, az intézményrendszerből származik. Ezen kívül pedig vannak ciklikus hatások, tehát ami mondjuk azt jelenti Magyarország esetében, hogy van egy van egy relatíve alacsony potenciális növekedés Magyarországon, tehát a hosszú távú növekedésnek a lehetőségei az elégen, igen erősen korlátozottak. Erre most rájön egy, egy, egy nagyon pozitív hatás az európai konjunktúra elindulásával, meg azzal is, hogy a Magyarország is hosszú ideig átcsolgott egy helyben, tehát ilyenkor mindig van egy természetes, hogy ilyenkor kicsit megugrik a növekedés, elmaradt dolgokat az emberek megcsinálnak, ebből lesz beruházás, stb. stb. stb. És ez a ciklikus hatás, ami néhány éves periódusokban most mozog, mint mondjuk egy ilyen színusz görbe, ez hoz egy viszonylag magas gazdasági növekedést összehasonlít az elmúlt ez Hoz egy 2-2 plusz majdnem 3 mondjuk. Tényleg úgy lehet elképzelni, aki még emlékszik a korrán ezekre a vonalakra, mint hogyha a gazdaságnak a nagysága az lenne egy ilyen, egy ilyen laposan emelkedő egyenes, egy nagyon-nagyon laposan emelkedő, mindig egy kicsit magasabb, ez ugye amennyivel növekszik az az egyenes, az a gazdasági növekedő, az a potenciális növekedés, és erre ráéleszünk egy görbét, ezek a ciklusok, ezek a és amikor a lassan emelkedő egyenesre a színuszgördének egy ilyen emelkedő része megy rá, akkor úgy, úgy mérjük, hogy pozitív a gazdasági növekedés, és akkor kiállva a miáj, vagy valamelyik hozzá hasonló, és mondja, hogy mennyire jól csináljuk a dolgokat, és amikor a típus az másik irága megy, mert van egy természetes összehúzódás, akkor meg nem tudják az IMF-et, vagy a nemzetközi őkét, vagy a ez a csinált. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, Uroneli Pétert hallották.